entrada a bailar agora, entrada a bailar agora Despois non vaias dicindo que a folia gane Despois non vaias dicindo que a Solteiras valendo Vamos a baixar a música e vamos ya a dar a benvida ao noso compañero Armando que que sigue medianamente convaleciente pero que eh, él pode falar ahora un chisquiño connosco. Boa tarde, Armando. muy boa tarde, Xulio. Eh, Kiko, muy boa tarde. E tamén como non, os ointes. A noso querida audiencia, verdad? muy ben. Ainda sí, Bo... bueno, se nota a voz un poquinho tomada que decirse que ainda estás regularciño, non? Si, sí, sí bueno, pero bueno. Vas, vas aguantando Pelo menos podo falar Vas aguantando, non? Exactamente Bueno, sí. pois pues, tens que estar reanimado o máximo posible Posto que o sábado temos función Si, sí, si, sí. para que estar Para ese día terás que estar, non? Si, sí, si sí. Vale, vale Bueno, bueno pois pues mira eh, Vamos falar sobre a neve Nas terras da Fonsagrada Vou xe nitir os cumbios que hai Que eu, Por exemplo pois o Acebo, que está na mesma estrada que vai de Lugo Fonsagrada, e a Fontaneira, que tamén ten outro cunho, que cando non era o forte, pois elía hai que cortar. Uh -huh. e, e tamén eh, en, o ríos de Navia, tamén vai xeo era hora, que podíamos casi atravesarlo do lado pro outro, uh -huh. Yo en coro de Grandes de Salín también me drou bastante, según as noticias que fun recolhendo, eh, vexo, e, e tamén. E depois, por outra banda, esto xa corresponde, que pillaron a un veciño de Monforte de Lemos a 184 ochenta catro kilómetros pois eh, na estrada que vai nunha estrada que non lo dixéramos que é que vai a, Mon, a, vai a Monforte vai a Orense de Lugo a Orense está marcado a, a 90 hmm. e es recollerno a Cazó Guardia Civil a 184 Pois esa velocidade máis cativa ca que iba o presidente da Diputación si, sí, si, sí, bueno sí, un doblaba, o presidente da Diputación casi doblaba a velocidade, ou se xa que sí. me parece hay... que yo doblaba a velocidade e outra cousa máis bueno, hai xente que que é imprudente en todos os sentidos non debe, eso sí, non está sí, moi sí. ben esto non está nada ben, bueno falando no, da Fons... escoita, falando da, da Fonsagrada a, a ruta dos tres o, dos tres bispos, sei que é un Una, dos cúmios interesantes para poder visitar, non? Si, sí, si, sí, si, sí. que lía onde se xuntaban isto é, é nas terras xa de Cervantes isto no. é nas terras de Cervantes, que é onde divide Asturias, León e Galicia e eu tuve na sorte de poder estar ali en un sitio moi alto hoxe xa non se pode subir senón que se un helicóptero pousar talía e tal, o que está cuberto de neve, como normal. Ahora, vale, eh, sí, sí, con, sí. Esta, con esta con esta nevada que obou estes últimos días. Pero bueno, eu dicía che que es a ruta dos Tres Bispos pertence ao concello de da Fonsagrada, que que é unha cousa que, que vamos, digo eu wow, que que, que é interesantísimo de ver. Eu, a única que coñezco é a, a esta que che estou a dicir, que é de días Galicia-León, que de onde se situaba Os, os obispos o de Astorga o de Lugo é máis Asturias para discutir en as súas cousas. Mm. E despois se for sagrada sí, e bou, que for por exemplo, eh, hai outro sitio que tamén echanon os obispos, pero non é tan famoso. Por culpa de que non se quedou se cuidou a tempo. E está pois a poucos quilómetros de Pontes que se pode a visitar pedote pasas eh, senonche gusta que lo podes ir a, a seis meiras de Queixoiro a, a, a outra seis meira ca en la Sagrada y y entón pues pois, podes visitar moitas esas cousas o que falei un que montou esa casa que ten os restaurantes 40 que montou pois eso ese un albergue hm mm. montou un albergue para cada e me dixo, hoxe estuvense que subimos ao albergue e me eche dar gusto ver todo blanco, dixe que se titula Olladas da Fonsagrada. Bueno, eu recibín información con respecto a eses cumios que a Fonsagrada ten, os recintos da Pena Parada, bueno, Pena Parda, que ten moito que ver con, a Santalla Dozos, o Monte de Berre... Sí, Santalla de e e echa na terra dos Terreiros. o Monte de Ventín ya yo lidar, a verdade é que teñe teñe muitísimas cousas para poder visitar precisamente por, por, por os senderistas, vamos, os que fanean sí, sí, os sí. camiños. Ademais, eh... hai moito albergue, no podes quedarte dormido, en fin, ten moita moitas da, das cousas. Xá nomás que antes do término de Conxarda cambias coa suelo da carretera. E entón, pois, pues, aí está moi cuidado moi muy... Está moi ben A máis, de, segun Dicía o, o Joan Fonte Que foi un dos que visitou O macizo galego do noreste Pois pues decía que ali había unha zona Que é unha especie de, de Sitio militar romano Que, que lle chamaban o, o Penedo dos Lobos Que é sí, un sí, Compamento sí. en forma de naipe co, Con entradas fortificadas Moi característicos dos romanos Sí, uh -huh. depois hai unha fortificación, si, sí, de romanos. Hai uns yacimentos que esos ya pertenecen a Asturias. <coughs> que que que podes visitar aí, pois pues, pois. Pues. Eu quando fomos, fomos en eh visitámoslo gratis, pom eu co co familia visitamos lo gratis. Uh -huh. Entonces preguntaba en che de de onde viñas. E uh -huh. eles quando lle dicías de Cataluña, de Barcelona, de poñense moi... Notaba xa esa alegría de que viña xente de, de, de Cataluña zona. a visitar aquelo. De outra zona, sí, sí. E sí, a sí. parte deso que tamén hai, como dixen antes, pois hai albergues. E ademais a estrada ben apañada, que desa estrada, eh, dixéramos, xa baña garganta, que antiguamente, eh, o que é a garganta, pois eh, era un, un sitio... Donde Galicia Pagaba un monte Pretergando aí bueno. Que hoxe Aigando Pero é Asturias Ademais aí Ten que pagar nada máis cos paisanos mm. Fíxate tú Como unas as cousas Tan preto a Galicia tar, tar, En outras cousas Tartan tar mm. eh, hoxe Pagaban Da que, eh, cando eu falei co un paisano que estaba casado con una de Villalba, pero eh, era minero, jubilado chubilado, estaba allí, dice, porque tenía un hermano que está en por aquí, dice todo eso es de él, y tal, y yo hice una gracia porque, porque vine a nacer un chato, no monte. Y entonces pues, fue cuando me dijo, yo mira, este monte antes Galicia pagaba por él, pero no sé cuándo, yo puedo decir una distancia, bien, bien de 4 kilómetros eh? Así podía ser 4 km² ou máis. Mm. E aí pois pagaban, e estas aspidando esa que hai unha escuadra de capacitación agraria, eh, pagaban, eh, pagaban 25 pesetas o mes por terogando aí e eles tiñan auga, cerrado, todo iso para que non houbera aí o máis, que máis es máis o que máis les o lobo. Sí. Pois pues nada, que, que unha participación túa de hoxe cativiña pero suficiente como para que os nosos ointes saiban que, que te estás recuperando e que desexamos que, que todo vaya ben. Armando moitísimas grazas eh, ata ata mañán eso, que mañán temos ensayo exactamente, <ríe> ata mañán a seis e media, veña ah, si sí, señor, veña, vale. unha aperta igualmente logo. No. veña. cuídate Vamos a despedir a Armando con música, que yo compre un poquillo de descanso el Ecer para poder recuperar su cometer vida. Venga, adiante. e xa sabedes, este programa sempre en Galicia remata hoxe, pero, pero por, o vindeiro sábado volveremos a estar con vosotros. De verdade que é un prazer, foi un prazer e unha honra eh, tervos aquí mm, escoitantes seguidores, amigos que por internet eh, fora de Galicia e eh, fora de, mm, de España, fora da, da nosa península, tamén en Brasil, en Suiza, en moitísimos sitios están a escoitar unha aperta grande e un abrazo para todos vosotros. O bindeiro sábado, a mesma hora, estaremos aquí con todos vosotros. Feliz semana.